cerca de los míos se me pasa si abres el corazón en mal momento va a dolerte más lejos de casa y solo tienes que ser fuerte desesperándome he aprendido a encontrarme hacerte tripas corazón a no callarme adaptarme a donde llegaba noche de colores y Ola noche como el chino que vende las flores He querido ser un homada y vivir del viaje Ahora se cual popes a cargar con tu equipaje No dejot que los demás pongan sus condiciones Ni en frantrapo del negozio no hay negociaciones Aunque vivamos parez con parez Un mundo es tan distinto El mío nací mueren los paisajes que no pinto Bueno, eta hemen gaude e, Domeka, beste domeka bat bezela Hemen hausokideok e, irratza joan Eta gaurkoan guri tokatzen zaigu e, Iralako presoen taldeari. Ze lu hago rápido, lento, por mi que no pase el tiempo no hay esto, sobre la Tariman Killer como triples que Rey Jimmy le re re. Vale. Saben apuntar bien como Bila de Jakingo duzuenez hemen gaude Irola Irratian 1075 eta badakizu gurekin kontaktatzeko e hiru modu daude. E, lehenengo modua izango zen e, interneten bidez irolairratia.org Por salsa mancha carijillo, salgo barato como en canaria. Tira... Teléfono bidez verati 44b1 sas, No se me está yendo el bono, soy más selecto. Eta email bidez irolairratia@bildua.raizap.net. Asumo mis errores con de haberlos cometido No estoy buscando la miel de la colmena Lo único que hago es rapear para soltar las penas Sin pretensiones, sin crédito ni acciones Sin ganas de ser más que los demás, solo canciones Seguro que me llaman de menos como el vecino de al lado Lo tengo sin dormir la siesta desde el mes pasado Entiendo que te gusten más las primeras canciones Pero no puedo anclarme en el pasado, tengo más razones que antes Para seguir con esto, mi música se ocupa No la sacarás de la ciudad nunca uesta dedikatua tola gente que nos quiere la vida puede terminar la musica no muere inundatelo bateroti bueno taipatu dugunez e, gu iralako preso taldea gara eta sumarioari begira esateko daukagu lehenengo eta behin e, etzeraten azkenengo albisteak aipatuko ditugula bigarrenik euskal preso politikoen inguruko informazio berriztua eta azkenik e, itziar plazaren egoera eta e, albiste berria Txilei duña Portugal, leku batetik besterai e, bilibain Idun nahi, ninet gai, gehi orain, emau zebontzain Ikusi taizkazi, musikar da kopiatu itxasi Bazematekin aldazi, soetik paper arkatza Borrago matai datzi, bizkar flow zartutxo errazana esbazi estrella fugaz, acopio en este deseo instantáneo montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no deshazme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado, que los barrotes de las celdas se vuelvan de azúcar o se curven de piedad y mis hermanos puedan hacer de nuevo el amor y el amor. Y la revolución. Bueno, está ahora y rato yo aquí en... Y... Ezteko, ba, etzeraten askenengo albisteak e, asalduko ditugu, azarotik abendura egon diren asken berriak. Ba, Lehenik eta bein, ba, ipatu behar da amaren etzea, libruran aurkezpena egin zutela Donostiako Santelmo Museoan, azaroren hogeita bean. Jokin urainek idatztetako amaren etzea. Euskal preso politikoen zeniden historia bat da. Astero argitaletzea liburuaren aurkezpena burutuk burutu izan. Burutu Liburuan euskal preso politikoen zenide eta lagune jasaten duten sakabanak eta urrunketaren testigantzak jasotzen dira. Bizitzan ibilbide ezberdinak izan arren patu berberak batzen dituen gizonesko eta emakumezkoak gazteetan erabeak heldu edo adintzuak dira ahostunak. Maitek gutxunen bat dute espetzean, etxetik eunka kilometrora eta zeinideak eta lagunak ere zigortzen dituen zakabanaketa eta urrutiratzearen espetze politika krudelaren biktima bilakatzen ditu horrek. Memoria kolektiboaren ariketa bat dira lekukotza hauek. Albizte batekin gatoz eta Iruñako udalak Zaraio Fernandezen disperszioaren biktima gisa aitortu du. Azararen hogeita an etzera telkarteak oso positiboki baloratzen du Zara Fernandez baldemoroko ko kartzelara zioanean 2023ko azaroan hildako irundiarra disperszioaren biktima gisa aitortu izana. Mozioa, mozioak barkatu lau alderdien babesa lortu ditu hat bildu geroa bai arantzadi eta izquierda eskerra. Horrez gain Iruineku udalak dispertsuarekin amaitzeko behar diren pausu guztiak emateko eskertzen zuen PN eren gehiitz emozioak ehatxe bildu, geroa bai, arazadi eta izquierda eskerraren babesa lortu du. Dispertzio politikak eragin dituen haaseei amaiz, heriotza viktimen memoria eta aitorza aldarrikatzen dugu. Haiek toki eta egoera horietan egotera behartu zituzten salbuespen dispertzioak eragin baiit zituen. Ez zuten bertan egon behar, ez zuten bideerik egin behar, ez zuten beharrezkoak ez diren harrizkoak hartu behar. Baina bizita eskubidea bermatua lizateko, liza... liza politikak esarri zien zalneurri eta bidezaria izan zen. Beraien eriotza guztioi esar... esarri zaigun sufrimenduaren ondorio dira. Arrazoi horregaitik eskubide osoz beraien memoria eta itortza larri dugu. Albiztea aurrera pausu bat edala komentatu behar dugu, bazkenean barainaingo udalak Karmele Solaguren dispertsaren biktima gisa itortu du. Azaroren hogeita marrean Karmele Solaguren goikoetzea dispertsaren biktima gisa etortzen duen Mosioa onartu du baraina udalak. Mosioa baraina ingo sortzireun tamairu erritarren sinaduraren sostengoarekin aurkeztu da eta EH bildu IE Partizipandoen barainain eta geroa bairen aldeko botuekin onartu da. UPN, PSN eta Pueblo de Barainain taldeek aurka boskatu dute. Etzerat, elkarteak oso positiboki baloratzen du Karmelo Zolaguren barainaingo bizilaguna bimia talauko abenduaren zeian, Madrilgo Alkalameko espetzera bidean, Zemea ikustea, Sijoala, autobate karrapatuta hilzena dispertsaren biktima gisa aitortu izana barainaingo udaletzean. Antzeko mozioak ere onartu izan dira eskenaldian Iruñean Sara Fernandezen kasuan eta aurretik Ruben Garateren kasuan otzandion. Dispertsio politikak eragin dituen amasei heriotza biktimen memoria eta eitortza aldarrik dugu. Haiek toki eta egora horietan egotera behartu zituzten salbuespenak dispertsioak eragin baitzituen. Ez zuten bertan egon behar, ez zuten bideiarik egin behar, ez zuten beharrizkoak ez ziren arriskuak hartu behar. Baina bizita eskubidea bermatu alizateko, dispertsio politikak esarri zien, zalneurri eta bidezaria izan zen. Beraien eriotak guztioi esarri zaigun sufrimenduaren ondorio dira. Arrazoi horregatik, eskubide osoz, beraien memoria eta itortza aldarrik dugu. Sufrimenduarekin behingoz amaiteko bermea izan behar dute itortza hoiek. Gertatutakoak inoiz gehiago ez errepikatzeko. <tusurra> Bestaldetik, eh Abenduaren 15ean eh, prentza horreko bat egin zuen. Eusgalgi gizarteari ezbait dio onurarik egiten sufrimendu honen luzapena eta areagotzea, normalizazio eta konponbidearen bidean ostopo irelako. Horretarako ere, hainbat preso politikoen zeniden lekukotsat jaso zuen, Mamen Estebanen, Itzi Arzinderen, Jon Artolaren eta Maiur Iragirenak. Egun, oraindik ere, bada euskal gizartearengan etengabeko sufrimendua sortzen duen egoerik agertoki berriak ez du balio izan egoera hori indargarritzeko indar eta sortzen duen sufrimendua bukatu baino areagotu egiten du. Gure bizkarginean astebururo geitzen ditugun inposatutako bidaiek, zein egindako milaka kilometro ez gain, errepidetan isandako 16 hildakoak gogoan izanik dispertzio politikaren izaera kokatu beharra dago. Azken hilabeteotan Euskal preso politikoaen senide eta lagunek sufritu duten egoera batzuen berri ematera gatzoz. Hainjustu Espainer gobernuko ko presidentea den Pedro Sánchez espe politi politikan iragarritako Ustezko aldaketen ondorengo gertakarien berri ematera Esandakoak bete gabe indarrean mantetzen ari diren dispertzio politikaren izaera anker, gizagabe eta gogorren lekukotzak eman asmos bildu gara hemen. Leena, Javier Art eta Unai Fano euskal preso politikoak Euskal Herrira ekarri zituzten. Joan den udan hain semehala bak jaioberriak ezagutzeko asmos. Erditzean egoteko baimen judiziala zuen unaik, baina azken momentuan bertan bera utziz zuten baimena. Bizita labur bat egin ostean berehala leku aldatu zituzten Murtzia eta Aljeziraseko espetzera bi euskal presoak. Adin nagusikoak ziren Jose Aramuru eta Maritu Izasa Iraiaren 11 eta 17an ziren. Aranburuk 75 urte zituen. Gotxon Aranburu Suduperen aita zen. Haien etzetik 720 kilometrotara dagoen Bilenako espetzera derrigorrez egin beharreko bidaien baitan hiru aldiz ospitaleratu izan behar zuten Alakanteko ospitalean azken urtean. Horietatik bietan ez zuen bizita egiteko aukerarik izan dispertio politikak aginduta. <hazurra> Maritzu izaza, Mikel san Ar argimiro izaza euskal preso politikoaren amazen. Mikel, Kácereseko espetzean dago. Eta zazpi urte zituen Maritzuk eta azkenean ama bi urteetan ez zuen semea ikusteko aukerarik izan. Bere osasun egoera eta dina zela eta. Ez inezkoa zuen Kácereseraino abiatzea. Urrunketak ezarritako presioak eta mila iruren kilometroak bere semeari azken agurra emateko oztopo izan dira. Aitor Kotano Euskal presoaren aita, Jose Kotano, abustuan sendu zen. Puerto Hiru espetzetik zabailara iritzi eta etxera telefonoz deitu egin zuenean, ordurako aita sendu zela jakin zuen Aitorrek. Sorritzarrez ezin izan zion aitari azkenagurra emon. Bestetik Mondemar izango espetzean dagoen Asier Eseixaren aita, Carlos Ezeiza, ibete honetan sendu zen. Gaizotasun, gaizotasun luze baten ondorioz. Lehena ipatutako Sabier altriztain presoa berriroa ipatu beharra dugu. Kasu honetan, bere anaia, justo, agurtzeko aukerarik ezuen izan. Bere gaizotasunaren azken uneak bizitzen ari zen Xavier zabaiako espetzean zegoenean. Bere alaba ezagutzen ari zen unean. Justo, gurpildu aulki batean eraman zuten etxe atar iraino. Baina zuen Xavier azkenekos bezarkatzeko aukerarik izan. Urrengo egunean, zendu zen justo. Azaroren amaikean, itispertio politikak eragindako urteko bosgarren eta zeigarren ezbeharrak gertatu ziren. Mansilako espetzean leonen, bere txetik irurenta irogei kilometrotara preso dagoen Olga Gomez Arambillet eta Kasteio bat ezpetzean, etxetik bosteunta berrogei tamar kilometrotara dagoen Carmelo Lausirika Oriberen gertukoek, pairatu zituzten ezbeharrak. Dispertio politikak egun autoiztripu eragin ditu azken amar urteetan. Salbuespeneko neurri hau aplikatu zenetik, lauren ezbehar baino gehiago gertatu dira. Imposatutako bidaiauen ondorioz, lau mila euskal herritar balizko biktimak dira. Bestetik, 13 urtez urrunketa politika bizi duen nerabe baten kasua aipatu nahi dugu. Bere aita, Carlos Apestegia, duela bi ilabete atzilotu, espetzeratu eta berriro dispertxoak eragiten dituen kalteak berbizitzen ari da. Adin txikiko eta nerabeengan salbuespeneko espetze politikak eragiten den sufrimendua mingarriagoa bihurtzen da. petsio eta aurunkeeta politika ez dira soilik bidaia luzei aurre egitea. Hauek dira politika hanker hori sufritzen dutenen lekukotsat. Hau da mes, hau da mezpetsetaatu eta gutxietsi egiten den sufrimendua gobernuek negoziatzen duten sufrimendua. Oiinaze hau betikotxe eta gogortzearen arduradura nagusiena gobernuak dira. Itxaaroopen faltsuak sortu ziren gobernu aldaketarekin eta zoritzarrez zigor berbera aplikatzen jarraitzen du krudelkeri osoarekin. <tis> In life. Gobernu haula izanik, salu ezpeneko, espetxe politikari behin betiko amaiera emateko gai ez den gobernu koldarra da. Ez dakigu zeinan mesereetan mantentzen ari den gure sufrimendua. Bakoitzak bere irakurketa eta iritzia eduki dezake. Baina denok dakigu euskal gizarteari ez diola onurarik egiten sufrimendu honen luzapen eta areagotzea. Normalizazio eta konponbidearen... Oztopo... Horregatik, beste binere, Euskal Gizarteak, instituzio eta eragile politiko, sindikal eta sozialek eskatzen dutena behingos errespetatzea eskatzen diegu bi estatuei. Gaisotasun larriak dituzten presoen askatasuna, nagusikoak diren presoen askatasuna. Espainiar estatuko Euskal preso guztiak zabaiako espetzera hurbiltzea. zigor batuketa aplikatu eta zigorkodea aldatzea eta azkenik biziosoko zigorra bertan behera ustea. Etsean eta bisirik nahi ditugu Eta irratza jarraitzeko Euskal preso politikoen leku aldaketen inguruan bintzatuko gara ohingoan. Azaroaren hogeetabian, Fernando Alonso Abaz, preso politiko zestautarra, alamatik Bilabonako espetzera, laureunda eogeta, lau kilometrotara leku dute. Egun berean Azaroaren hogeetabian, Emilio Salaberria etxebeste, preso politiko Bilabonarra, kurto izetik, espetzera lekualdatu dute eun eta irurogetasei kilometrotara. <gülüyor> Azalbaren hogetabederatzean, Sergio Polo Eskobes, euskal preso politiko sopelostarra, Sopel algez irasetik, herrerako espetzera lekoaldatu zuten irureunda hogei kilometrotara. Abenduaren 10ean, Xavier Ximeno Inza, preso politiko Donostiarra, Villenatik Burgoseko espetzera leku aldatu zuten 210 kilometrotara. Eta azkenik, abenduaren 14an, Mikel Orbegoso Etxarri, preso politiko Donostiarra ere, bada Josetik Valladolideko espetzera leku aldatu zuten 294 kilometrotara. abarkatu eh, aurrekoa esan azkena izan. Habenduaren amabostean, Gorka Fraile Iturralde, preso politiko durangarra, Bada Joseko espetzetik, Elduesoko espetzera lekoaldatu zuten, berreun da ogeta bost, kilometrotara Santanderrera. <totipasen> Dispertioari, Stop! So you treat me, like a modern slave, Mr. Jailar. I the... <laughs> wear uniforms, you are uniforms too. Eta irratza jarraiteko, oraingoan, euskal preso Politikoen inguruko informazio berriztua emango dugu. Irratza hau azieran esan dugun bezala, urteko gure azkenengo irratza izango denez, aproposa ikusten dugu bergogoraztea hainbat kontu presoen inguruan. Azken finean, urtean zehar hainbat aldaketa eman izan dira. Hau esan da jarraidezagun irratza joarekin. Gaur egun, bimila eta mazortzi urtearen bukaeran, hogeita mazortzi preso politiko dira bere espetxe denbora, hogei urtetik gorako direnak. Horietatik beharra ikusten dugu izendatzea kasu batzuk ala nola. Antson Troitiño Arrant, hogeita amar urte dara mana, eta Unai Navarro, Jon Parot Navarro, Navarro Frederik Arambour, Jakes Esnal eta Javier Zabaleta helosegi, hogeita sortzi urte dara matzate. da ere, hogeita mazortzi preso horietatik bi gaizo larri daudela. Gaur egun, amairu dira gaitz larriak dituzten presoak. Iru euskal preso politiko larriki gaisorik daude espetxaldi arinduan, eta amaika gaiso larri. Urrunduak daude eta bi euskal herriko espetxeetan. Espetxea, bai egitura gatik, eta baita bere arautegie araute gatik, bere barnean dauden pertsonak mugatzen eta baldintzatzen duen eremu mubat dugu. Beraz, bertan bizitzera behartu, behartuak egoteaz gain, gaitzen bat pairatzen dutenek eta berezi batez bizitzen dituzte traba eta muga hauek. E Eremu unu idago tentsioa, siega eta espetxe aldak eta etengabeak, ezin eskoa egiten dutenak aixotasun jarraipen egokia besteak beste, bakartze erregimena esartzen diren espetxe politika ezberdinak, honek guztiak era negatiboan eragiten du bai horokorrean eta baita ere era goen gaitotasunean. Gaur egun ere, hogeita boz preso politiko dira, irurogoi urtetik gorakoak. Sebastian Etxani Zalkorta, irurogeta urte, 2000 azazpian atzilotua, amaika urte espetzean. Joseba Arregi erostarbe irurogeita mabi urte, bi, mila beratirea unta larogeita mabian atxilotua, hogeita zurte, hogeita zei urte espetzean. Jose Javier Zabaleta Elozegi irurogeita zazpi urte, mila beratirea unta larogeita atxilotua, hogeita lau urte espetzean. Momentu honetan, Euskal Herrian, Frantzian eta Espainiar Estatuan dauden presoen zerrenda urrengoa da. Lau preso politiko dira bazauriko espetzean, Zabaiar, Espetzean eta Eta izentroan zentroan daudenak. Espainiar Estatuan, sakaban daudenak, aldiz, berrunda maika preso dira, Preso inguru dira Frantian berrogeitasi preso politiko daude Presoak kalera. You're about to be Yeah. Eta orain, irratza bukatzeko eta, bueno, azkenean e, urtean zehar e, gertakari hauek e, aipatu edo asaldu ostean, ba, gure hausoko hausokidearen inguruan, e, arituko gara, itziar plazaren inguruan. Gaurkoan ere, gogoratu nahi dizuegu egu gure hausokoa den Itziar Plaza Euskal Preso Politikoa hortengo abustuan Espainiaratu zutela. Frantzian zuen kondena bete eta gero. Gitigora bera, bat bederatzi amar urte eman izan ditu. Bilabete luze eman ditu Itziarrek soto del realen isolamenduan eta hurriaren hogeita marrean lekuz aldatu zuten gure hausoko laguna. Ala ere, ez zuten aprobetsatu Euskal Herrira holbiltzeko. Eta apur bat urrunago dagoen estremerako espetxera eraman zuten. Gauza ia bost orduko bidaia gitera behartu dute zenide eta lagunak berrogei minutu bisita egiteko astebururo. Bueno, eta komentatu ondoren e, itxiarren egoera zein den, edo hobeto esan da, zein izan den, e, o berri on bat, daukagu gure artean ospatzekoa eta, bueno, hau da, e, pasaren azte azken honetan, itxiar azke geratu eginda, bueno, azke, e, epailaren e, bitartean e, epailatera arte libre gongo da kalean, eta, bueno, hori bau da, baukagu e, guztion artean e, ospatzekoa, Eta, eta hori da berria, ez da ez da gausa makala, eh? <risa> eta bueno, ba, hori, ba, komentatzea nola utzi egin zuten e, aurretik abisatu gabe eta nola momentu batean e, ba, atera da ateragin zen e, gartzelatik hor kalean egonda eta gurasoei e, itzaroten itzaron e, itzaroten e, beraiek heldu arte. Orreke de daukarren be bai eh ba historia guztia horrekin, Mona, bueno, eskenean eh igual comentatxea es, Arratsaldeko silla kaldera edo enteratu ginela, ba berri honen inguruko bueno, inguruan, azkenean ba WhatsApp bitartes, es, ta aipatea nola, ba eskenean esgenuela ez ezer ulertzen, esgenikelako ez ezer. Bai, ta... aipatea mezua be bai xala, es, osea, xala Itziar kalean eta esgenuen inorke zer ulertzen, eh WhatsAppetik eitz egiten genuen eta zer orain zer zere gingo dugu, noiz helduko da ta bueno ba eskenean ba hori es ba deiak eta deiak egin ez ba, enteratu ginen pizkanaka pizkanaka ba, zen sein berria es e bagenekien kalean zegoela baina esgenekien se momentutan helduko san bilbora es eskenean ba, e, goizeko 3:00etan edo heldu zen, esan deseko ba eskenean ba, sorionez be, beretzean lo egin duela es eh 10 urteta gero ta ba hori sorionekoak garela Bueno, ba bueno, izanik e, eta gure postasuna eta eta gehihen bat ba bueno, ba, naez, e, oso, handia, oso handia, dela jakinez. Eh, ez dugu astu behar Eh, bueno, ba, etorriko dela, baina baina ala eta ere, ala ere, ba senbat preso dausen lehen komentatu dugun guzti hori, ez eta zenolako egoeran dausen bai presoak bai errefusiatuak eta bai ISEan e, dausen e, guzti horiek, ez? Bai, e, horretarako bai, iralako presoen taldea ba, borrokan jarraituko du. Hemen Uinatik deia lusatzen diegu E, auzoko gaztei eta batez ere ba, kolektiboi, ba, gure auzoko itxiar plaza atera da kalera, baina hasierrek esan duen moduan, oraindik dik egun daka preso ditugu kartzela barruan, eta horretarako ba, iralako talen presoa gogoratu nahi dizuegu, ba, iralagorri eta bernan presoen egutegiak daudela bost eurotan salgai, oso polita gainera, gure ilustratzaile pertsonalak egindakoak, E, eta bebai, ba, e, reprezaliatunan aldeko topa egingo dugula abenduaren hogeita maikan e, sortzietan iralagorrin bebai. Ba, e, gabonetako egun sorion txabetan, ba, kartzelen daudenei gure berotasuna heltzeko eta gure bezarkadik beroena elzeko. Bebai, aipatu nahi dugu, e, la, ue, urtero egiten den mania. E, urtarrileko mania, urtarrilak amabiak, amabian izango dela, larun bata, bo oster lakasillatik, betiko moduan. Dedeia duzatzen bai egun horretan, Euskal Herri osoari, Bilbora tortzea, Euskal preso politikoen, salgo espenegoerak hauek, salatzea. Euskal Herri ta gure partetik eh, ongi etorria eh, emotea itziri eh, oso posi gaude gurausoan izatea barriro hau <risa> <risa> baiji <Abaitzi! Abaitzi! risa> espero dugu igual urrengo irratzaiotara hurbiltzea gugas eta zeo ser komentate edo ez baina bueno, eh, guk emetik bidaltzen diogu deia itziri, orain egon barko da beresen ideki, laguneekin eta bizitzaz disfrutatzea, meintzat eta bueno, ba betikoan, e, eh kirola irratitik e, agur bero bat kartzeletan geratzen dise enpreso guztiei eta ieslariei sein errefusiatuei eta badakizue hemen jarraitzen dugu la 1075 bostean, domekero eh Irola irratian auzo kidok e, irratzaio honetan eta bueno, ba, agur